Du lyssnar på podcasten Skolsverige som finns på skolsverige.com, iTunes och Acast. Den här veckans avsnitt handlar om professionsprogrammen som skolkommissionen föreslår. För att det har blivit ett aktuellt ämne i och med att de har lagt fram sina betänkanden. Och nu har väl folk kunnat läsa lite och så blir det en diskussion. Så det ska vi prata om bland mycket annat. Trevlig lyssning! Det här är Skolsverige! God dag, god dag. Här sitter jag i Stockholm och du är någon annanstans. Jag sitter i Göteborg som det brukar, men du sitter på något här, lyxigt hotellrum i Stockholm för du ska gå på en lyxigt Nej, nej, nej, du ska gå på festival ska du göra. Ja, eller hur? Å, vad det hade varit trevligt. Gå på festival. Ett sätt beskrivs, om man går in på sättdagarna.se det det så, så beskriver de hela det hela eventet som är festival. Är du med på det? Nej, inte alls faktiskt. Så det är faktiskt så att du i en festival headliner, vet inte. Men, men du är, där, du är uppträder på en festival just nu mm. Inte för att du undrar alltså. Ja men det är det jag undrar Jag ska uppträda på en festival Nej, jag ska föreläsa på... 2017 bjuder in till tre festivaldagar Fyllda med inspiration och kunskapsutveckling <laughs> Ja men man gör väl allt För att verka viktig Förlåt men Nej men jag älskar det Jag är helt med på det Alltså det, man ska ha ambition om man ska göra någonting. Jag är helt med på det. Okej då. Ja jag vet inte. Plus att, alltså, så roligt festival som en lärare får ha någonstans. Du kan inte att du bara riktigt festival Du kan inte att på fuckin bråval eller bo eller så Nej nej nej. Det gjorde jag inte, ens inte jag alltså, kunde. Alltså, nej alltså som lärare är man inte kornofret. Vi får hålla oss till eh, festivaler som sett. Nej. Men du vi ska också ha en mm. festival. Ja, det ska vi göra. Nej, det ska vi inte säga göra. Vi har ett Eddcamp ja, ja. som finns i Göteborg den 1 juni. Du kan gå in på eh, vår hemsida, jag lägger en länk i det avsnittet och lite här och var. Om du vill kolla på det. Man kan gå in på edcamp.se och få mer information. Mm. Det är ett sorts event där man kommer och dela med sig och lär sig av varandra och så och det är någonting vi fixar för det var så vi började med vår podcast som snart fyller hundra avsnitt. Eller hur, nu fick du till det. Och det är därför vi ska fira mm -hmm. det lite grann. Yes, yes, yes. Så är det. Och platsen är begränsad så gå in och anmäl dig och ta med dina kollegor. Kanske din chef, och vet jag. Ja, det är roligt och med chefer. Så ses vi och ses hörs Ja, fler chefer. <laughs> Vad har du för spaningar på gång, Karinberg? Jo, jag har... Först måste jag ju pudla då. Det är pinsamt. <laughs> jag sågade min förvaltning med fotklölarna. Minns du det förra avsnittet? Ja, just, det, just det. <laughs> Ja, okej. Okay. Och detta har du fått konsekvenser för nu kommer ursäkten. <laughs> Nej, jag vet inte vad jag ska utchecka, Men jag får väl i alla fall erkänna att Göteborgs utbildningsförvaltning har en plan men inga beslut har fattar det än. Så de har nästan en plan När det gäller digital, digitaliseringen Framskrivningarna av digitaliseringen I läroplanen mm. Så har Göteborgs utbildningsförvaltning Någon form av idé Och en människa som jobbar med att ta fram den här idén Och de har ett förslag Men de har inte tagit beslut om förslaget Nej, så vi vill lösa glaset som halvfullt Och säga grattis till den personen Vi mm. hoppas att det här kommer gå bra det hoppas vi. Nej, men jag jag ska ha möte med den personen nu. Ja. ja, nej, ja men på riktigt ja. alltså det, jag, nej, jag kan, vi kan vi inte intervjua den personen bara för att se vad är det som händer. Mm, ja men det kan vi göra. Så det, det tänkte jag för att jag sa ju förra veckan att vi har inga planer alls. <laughs> men, men tydligen nej, så, har vi en liten plan. Men vi vet inte vad den här innehåller den men det, det spelar ingen roll för att det i alla fall finns någon som har tänkt och det känns ju bra. Det, det är på riktigt faktiskt en liten golfprodukt i Göteborg stad. Mm. Och så tar vi och Ja, men, jag, jag, jag, men får, får jag spana nu då istället? Ja, nu kommer själva spaningen. Nu kommer spaningen. För det är en annan grej som jag gjorde precis innan vi började spela in här nu. Så skickade jag ett mm. sms. För det är så här... Det, det är så där roligt som jag upptäcker. Och jag tror att det, det är ganska vanligt i många organisationer. Men det blir extremt vanligt på skolor. I alla fall på våran skola. Det kanske säger mer om våran skola. Men jag tror att du kanske känna igen dig i detta. Och det är liksom att man inte... Alltså beslut tas. Det är så många beslut på så många olika nivåer som tas. Mm. Så att eh, det, det här med att göra processscheman och vem som gör vad glöms liksom bort ibland. Mm. Eh, och, och det blir, det får sådana där frödande konsekvenser. Låt mig ta ett exempel Mm. Vi, ska, vi, skulle, vi har utvecklat en app för att eleverna ska på lagligt sätt kunna skriva nationella provet på sina Chromebooks. Så har vi utvecklat ett läge på Chromebooken som låser den. Det är en fantastisk uppfinning som gör att den låser sig i sitt läge. Och den kostar liksom inte en massa mm. jättedyra pengar som... Eh, som andra sådana lösningar kostar utan det här är liksom en genialisk funktion som låser Chromebooksen och så. Problemet mm. är bara det att den fungerar ju bara för Chromebooks. Ja, och vi har eh, 30 elever i varje årskurs, alltså totalt 90 elever som har eh, andra former av datorer som de behöver för att de går i design och mm. hur eh, Så de har mackar istället. Och Eh, dessa kan då inte använda Chromebooks så de måste ha datorer mm. Så långt allt väl så till nationella provet i fredags så bokade vi eh, extra 40 mm. stycken extra Chromebooks som skulle vara laddade och klara. Jag meddelar som då it-ansvarig till min rektor som bokar dessa hos eh, IT-suffräset och han laddar och gör i ordning dessa och där är så långt allt nöjt och jag bestämmer med klassen och med den mm. vakten läraren att vi träffas i klassrummet 8.00 istället för 8.30. Sen inser jag innan jag går hem på torsten. Mm. Men hur får jag datorerna från där de är till klassrummet? Och vart är de någonstans inne? Ja, de är inne hos IT-tekniken och det har ingen nyckel. och det, Var står de och hur går det till? Den bollen hade ingen. Nu och då känner man ju så här att om inte vi löser, och står de där nu i en låda eller ligger de liksom hur? Ligger de i det rummet? Och den bollen hade ingen. Ja, just det. Och det är ju för att man inte har gjort ett processschema och inte tänkt och inte funderat. Nej. Och det där är ju så, hade jag inte tänkt på det och det var en slump att jag kom att tänka på det. Mm. Så hade vi ju aldrig fått ut några datorer, vi stått där åtta och inte fått ut dem. Nej, nej, och det där är ju så typiskt. Alltså skolan, det händer tusentals sådana grejer eller precis varje dag. Det Är det någon som är glömt att tänka, eller någon som har glömt att släppa upp en grej, eller så, liksom, hur det där fungerar. Det är ju ett mirakel att en skola går runt, alltså, <laughs> som det gör, ja. utan sådana grejer. För det är faktiskt ganska vanligt. Eller hur? Att det är så på det sättet. Och jag tänker att vi behöver egentligen fundera på om vi inte vi sitter ner för lite och faktiskt gör... Vem har vilken boll, tänker jag. Att vi behöver liksom... Ja, så är det fler människor som börjar ta större och ansvar? Ja, kanske är det så också. Och det är tillbaka till det med serviceorgan organ kontra utförandeorgan någonstans. Alltså det är liksom... Mm. Hade svensk skola... Nu ska inte bara skjuta om dina vaktmästare eller lite tekniker för jag har aldrig träffat dem, jag vet inte om dem. Det här är inte om det, utan det här är generellt. Hade, hade svensk skola, det är offentlig verksamhet överhuvudtaget, haft en högre nivå av service inom serviceorganen så att vi som utför liksom, det som medborgare förväntar sig liksom så, av offentlig verksamhet så hade det varit många färre sådana situationer. Alltså, det är så jävla typiskt att lärare ska behöva sköta liksom, vaktmästerisaker eller liksom IT-muppsaker eller så. För att det finns någon ibland, ibland en missförstånd om vem det är som är beställare och vem det är som är leverantör av sånt och vad är det för skillnad på vår service, människa och alltså För att liksom jobbar du på en it avledning så levererar du exakt ingenting som medborgare förväntar sig. Du ser till att de som gör det jobbet som medborgare betalar skatt för kan göra bra jobb. Jo! Men, men, och, och det är inte sämre människor, det är bara att de har en annan uppgift i hela liksom offentlig verksamhets liksom maskineriet. Mm, mm, mm. Och någonstans. Tappar vi bort det och då blir det bland annat så här grejer. Alltså någonstans är det så här. Självklart är det både personer som jobbar med att förse skolor med låne och humbux. också se till att man är på exakt det stället. Exakt när de ska vara där laddade, klara, fina. Så. problemet var ju att ingen hade liksom tänkt vart de skulle vara. Det var ju det. Nej men det är ju någon, någon människa som jobbar med dem. Mm. Det är någon människa som anställer för att om det Och mm. den personen borde ringa dig och säga Tjena Karin, vart ska den vara någonstans? Absolut, jag ställer dem där, vi fixar det, inga problem mm. Om jag varje vecka kan få en matkasse levererad hem till min dörr, precis när jag vill ha den, precis när jag vill ha den ja. Då måste någon annan människa kunna leverera datorer på exakt samma sätt Ja, och då måste det kanske finnas ett beställningsformulär För när du beställer, då måste jag kanske ha ett formulär Vart jag vill ha dem Ja, ja jag självklart, självklart ja. de kan inte bara räkna ut det Men du måste ändå finnas en högre nivå av service Jag, jag ja. tänker ofta, det blir lösningen på sådana här luckor I mm. liksom, processflöden, något får du kalla det. Mm. Att lärare bara, okej, okay, då får jag fixa det själv. Mm. Då är jag på jobb klockan sju och ser till att alla datorer är inloggade, reggade, klara programmen är framme och så. Ja, det, det är det där någonstans som händer ofta Och det kan jag gå igång på ja. Annars, eh, intressant spaning som du har Nej men absolut, det är, för det ska, ju inte vara, det ska vi inte betala lärare för Det ska vi betala lite tekniker för Att de har ägat ja, alla datorer, ja, naturligtvis ja, Därför vägrade jag också ladda dem Tills idag, utan jag la in dem i rummet Och sa ladda Och sen har han fått ja. göra det idag alltså man, man ska inte bli personligt otrevlig Mot liksom folk Nej. som jobbar med servicegrejer Det får man absolut aldrig det vara Men man måste också förstå att så här. Det här är Man ska ställa krav på dem Som organisation och som verksamhet Att liksom mm. leverera och sånt mm. Faktiskt mm. Absolut, men det var min spaning Har du någon spaning mm. Jakob? Absolut, absolut eh, Kopplat till it-strategier igen <laughs> De tar mer och mer i av eller mm. så. Jag leviterar åt det hållet Av flera skäl eh, Nej, såhär eh, Skolböcker släpper moduler för, liksom, mm -hmm. I den där lärportalen För kopplat till digitalisering Idag tror jag det var, eller dagen i alla fall, så släpptes eh, modulen för att leda eh, verksamheter i digitalisering. Som är gjort för liksom, förvaltningsmänniskor och skolledare och så det, är så. det? man vet att det är för många som inte har tillräckligt bra koll på det. Mm. senare i oktober kommer en modul som heter om programmering. Som kommer bli inkörsporten för alla lärare som ska lära sig programmera i höst. Det är tusentals lärare som om ett år ska både undervisa i och... Mm. Betygsätta elever i programmering Det börjar nu, men det ska vara skarpliga om ett år mm. Modulen om programmering På Skolverkets lärportal, författare av genier som Karin Nygård, Skarhids, Linda Manila Peter Parnes och ett gäng andra personer Vad vet jag mm. eh, Kommer att bli exemplarisk Vad jag hör Jag tror att det kommer att bli en stor grej Jag tänker att eh, det är en grej som folk Som är på gång in i det där Kommer att vilja liksom ta del av Mm och där behöver vi ju då också igen ha med i planen att eh, den kommer i oktober och då kommer också eh, vi behöva ha handledare i det där. Och det behöver vi ju utbilda typ nu då. Ja, precis. Men, och det, det som vi vet att det, det finns inga pengar för sånt utan liksom, det är inte en sån struktur som de andra lyften som inte längre får ta lyft tiden utan det om det här att... För att de har fått kritik för att det är ett lyft nu heter det någonting annat Hopp. Jag skulle gå specialpedagogiklyftet i höst Nej nej, det heter spe specialpedagogiskt lärande Jag vet inte Det är ett lyft mm. Och det är väl samma sak här Men det finns inga pengar för det här Utan här får man liksom lösa det själv inom sin organisation Ja så. Och det som ändå är alltså här, Det kommer att bli en eldsjälsgrej grejen. Ja Och det är bara det Men vill man som skola eller som kommun Eller så läbla upp Vilket är begärtansvärt om man ser för exempel inte av plan. Eller om man har en som är på väg och väcka så. Mm. Så kan man gå in på det här. Och efter jul kommer det komma två stycken mer nischade mot matematik och mot teknik. Som båda två är mm -hmm. vad jag förstår värda. Det span, det var en bra spaning. Bra spanat, Jakob. Nej nu. Nu kör vi tema. Jag snurrade en grejen rakt av från ett projektgruppsmöte inom medkursskolan som jag redan. <laughs> Det var bra. För det är så jag roligt Det var bara fungerande. Parenthes Jag var på första tal. Jonas Sjöstedt. Fantastiskt bra talare. Än av folk politiker jag respekterar. Mm. Han pratade så Alltså det här med sex timmars arbetsdag. Mm. Har du funderat på det någon gång? Det är så jävla smart det inte finns. Mm. Det är smart att få livet att gå ihop på perspektiv. Och realpolitik och populism och så. Mm. Det är också smart ur ett långsiktigt perspektiv. När liksom automatiseringen snor alla jobb. Mm. Att vi delar på det som finns. Mm. Så. Och att det är ett jättesmart sätt att säkra att alla människor får, får ta del av vinster av automatisering och inte bara företag. Och så och människor var bra det, av det också. Ja visst, mm. det, det verkar som att vara det. Och deras liksom nya, nya löfte, deras nya krav i, i, i budgetförhandlingar är att alla landsting och kommuner i Sverige ska ha en verksamhet där man testar. Oh. Vilket är säger, kommer man vara så jävla säker på sig själv. Men man vet att det här är en bra idé. om man säger att alla kommuner testar, alla landsbygdsländer testar en verksamhet. Mm. Utvärdera med dem och sen gör ni man vill. För att ni kommer inte vilja gå tillbaka. Det är ju fantastiskt smart politik. Det tänkte jag på idag klockan 14.05 när jag insåg hade jag jobbat 60 mars arbetsdag hade jag gått hem. <här> Men 60 <sexy här> mars i... hade inte hjälpt dig ändå. Så det är bra med det. Nej. Sen var jag på jobbet i 5,5 timmar till. Yes, veckans avsnitt handlar om professionsprogram. Och det är ett särskilt professionsprogram som föreslås av skolkommissionen. Mm. Kan inte du berätta mer om det då, du som förstår det här? Med <laughs> vår... Gör jag det? Nej, men alltså, det har de ju sagt och flaggat för tidigt. Eh, alltså, Skolkommissionen, vi måste ju först reda ut det tänker jag. Skolkommissionen mm, mm. tillsattes 2015 och där sitter man inte som organisation utan som person. Och där, man satt väl? Är klara? Ja, man satt där som person och då var det ett antal utvalda personer. Som satt där, som då var från näringslivet eller inte från näringslivet men utan från akademier, olika akademier från eh, alltså Johanna Jära Åstrand från Lärarförbundet satt där eh, Bojan Jansson från LR satt där från början, men sen byttes han ut för han byttes ut. Och... Men var det inte så att man också liksom satte, det var så här, typ en rektor och någon rektors fackförbundsmänniska. En elev, en ja. Ja, men lite så. så Lärarfacken, det var, liksom bland, det var lite olika mm. skolföretag, någon kommunpolitiker. Mm. Men det är lite så. Och de skulle, skolan, ja. Men de fick i alla fall i uppdrag att kom överens och lämna förslag. Och det har ju inte varit helt enkelt, för det har ju varit arbetsgivare och det har varit... Men nu har de i alla ja, fall här, lämnat ett 460 eh sidest långt eh, förslag eh, med massa olika det är det slutbetänkande som kom nu för några veckor sedan. Ja. Precis. Och det här är ju alltså det kan vi ju läsa och så och eh, ha åsikter om, men det är fortfarande inte så. Nu är det ju dags att göra politik av det. Och, då, och det är då, det är då liksom man hoppas att politikerna kommer överens. För att om nu de här olika aktörerna har kommit överens så kan man ju hoppas att politikerna alla fall har, i alla fall har en ambition av att komma överens. Och en av de här tårtbitarna som jag egentligen har sett fram mest emot, och då säger jag väl det och kommer att bli skjuten sen. För att, men det har jag faktiskt, det handlar om professionsutvecklingsprogrammet. Eh, eller Och vad är det? Ja, det handlar ju om att säkerställa Fortbildningen för alla lärare eh, Det blir svinbra Eller hur? <laughs> ja, men Jag tycker ju det liksom, Att alla länder som jag liksom har besökt Och som jag har, har varit Eh, eller så, och som jag har läst om och som man liksom förstår har en, en mm. fortbildning inom yrket som, som är värd namnet jag har jobbat som lärare i, i tio år och jag kan inte säga att jag har haft en, en alltså den fortbildning jag har tillskansat mig och den kompetens jag har numera mm. har jag ju till väldigt stor del skaffat mig själv Ah, ja, det samma på mig. Absolut att det är så. Eh, sen har jag i, till vissa, i vissa eh, så har vi, men, men jag kan inte påstå att det ja, vi har det kollegiala lärandet och den, den grejen vi har på skolan, den kommer ju också egentligen underifrån. Den kommer ju liksom från att vi vill i vårt arbetslag. Eh, mm. Mm. Men, men den är ju egentligen inte liksom universell och man är ju väldigt rädd för att styra skolan. Och, och jag tror ju att att. Yeah. <laughs> Att Men är det en fortsättning på liksom eh, lära, eh, matte lyftet och läslyftet och alla de här grejerna? Är det det som är professionsprogrammet? Nej, no, alltså det är inte enligt det här förslaget då som har kommit fram utan då tänker man mm. att det ska finnas liksom fyra steg eller karriärsteg beskriver man det som. Och det är mm. väl då mm. som folk börjar dra åt sig öronen för att, eh, ja, det. att det ska bli liksom en... Men alltså, från att vi är en nyexaminerad lärare till att vi är en eh, kvalitiserad lärare som, du som de uttrycker sig så, så finns mm. det då olika steg och mm. eh, jag kan ju se att så är det ju. Det är ju inget konstigt att jag som... som jag kan ju tycka att snarare att det är konstigt att du kan komma ut som nyäxad lärare och anses kunna lika mycket om undervisningsmetoder som jag kan som har jobbat i tio år. Man kan ju olika saker framförallt. Men liksom den praktiska kompetensen det som ändå levereras alltså, mm. Jag ser på många nya kollegor som inte har jobbat så länge att de har en väldigt god akademisk kompetens. Mm. Så faktiskt, I vissa fall att de överträffar mig också, absolut. Men, men, men när det kommer till erfarenheten När det kommer till att kunna leverera Och kunna säga absolut att det, jag förstår precis vad du menar Och det måste ju få reflekteras i I lönekuvert Och i ansvar och så det, Är någon emot det men du? Eller vad är det jag fattat? <laughs> Nej, jag tror man är rädd. Jag tror, att, jag tror ju i en bästa värld så kan det här professionsprogrammet eh, mm. knytas till förstelärareformen. Och att du kan sätta krav på en mm. förstelärare, att sådana som du och jag som faktiskt har ett förstelära -tjänst. I alla fall har jag det, har du det? Ja, det har du. Jag har det fram till sommaren, sen får vi se vad som är Ja, det Ja. <laughs> Okej, okay. ja. för jag har det i alla fall Och jag har det på livstid om jag blir kvar på min skola Vilket är ju komiskt bara det eh, Men eh, att det ska då inte bara vara Någonting som man är Utan att det ska sättas vissa liksom, eh, krav mm, mm. Och, eh, Alltså att jag ska jag ha en typ av en kompetens för det eh, Och inte bara lalla runt Och vara liksom lite rektorns hond hon som är lite bra det, för det skapar ju misstänksamhet här så handlar det om att sätta upp tydliga ramar att man ska liksom ha forskat någonting man ska ha vissa akademiska ja. poäng man ska samarbeta med akademin jag tror att det finns otroligt mycket möjligheter mm. i ett sånt här program om det blir transparent och möjligt att påverka för vad man behöver men jag tror vi behöver mm. lära professionen att, mm. att förstå Nyttan av... Men, men kan man säga att det är lite som alltså, typ inom vården, att man har alltså, allmänläkare och specialistläkare, typ. Är det en sån grej? Ja, kanske. Kanske, men nu som att man har professionsstegen och så att man kan utvecklas inom mycket det tror jag är jätteviktigt. För att alltså någonstans har det ju varit så här, det är en gammal sanning att liksom alla karriärvägar för lärare leder bort från klassrummet. Mm, mm. Och det är ingenting som funkar i tiden när vi har lärarkris, det är ingenting som funkar när vi har... Liksom, dalande resultat och så utan Vi måste behålla Den bästa lärarna i klassrummet och de måste mm. ändå kunna få växa med den här rollen. Mm. Jag tycker det låter jätteviktigt och visst jag förstår någonstans alltså, om man är lite skeptisk till det. För att vi har haft både liksom, läralönelöft och förste lärarprojekt som har liksom varit bra från början och någonstans i teorin. Det var ju verkligen bra så alltså, första först in någonstans. Men liksom, sen så ballar det ju lite in. Man har ju pratat om det flera gånger. Man pratar om samma sak när man inför den nya lärarutbildningen. Här pratar man om särskilt skickliga lärare och så Alltså det där är ju liksom Det har varit en tankeprodukt ganska länge Men då kanske man kan tänka att det här är ett sätt att rädda upp Och styra upp Vad som är ganska ganska ja, i men... Program, nummer först lärare Programmet så Ja men absolut och att sätta liksom Det är ju lite diffust Vad är man förstelärare i och det kan alla mm -hmm. vara för det, som är helst. Man lärar, det är en lönereform Och en karriärreform samtidigt Ja och då kan man vara förstelärare i allt möjligt Konstigt var så jag blev IKT-pedagog Det är väldigt roligt Det är ingen mm -hmm. som vet hur jag jag, gick inga, jag har inga akademiska poäng i att vara IKT-pedagog Men jag blev det för att jag sökte Någon slags eh, teknik mm. Baserat. Men då är jag en fundering. Om man vill liksom garantera att det inte ballar ur. Nu mm. var det om man började med att bara göra det som en, kar en karriärform? Om man inte liksom lägger så mycket tid på pengar och så. Utan som jag bara säger, nu ska vi liksom bygga en struktur av det här. Mm. För min känsla, utan att förstå jättemycket av lärarlönor, lyfte det här att det ballade ur för att man uppfattade för mycket olika saker vad det var. Mm. På vissa ställen så fick varje räcker själv. På andra ställen hade man liksom rekryteringsföretag, och man har värsta proceduren och så. Du menar först så du processen. Ja, precis. Ja. Vissa ställen ser det så att liksom det här är en belöning för att du har jobbat bra förut. Mm. Det kommer inga krav med det. Mm. På andra ställen så man att nu ska du byta arbetslivsavtal du ska byta liksom, liksom mm. koppla till det systematiska kvalitetsarbetet man får liksom en särskild... Vissa ställen har det jättetydliga definierade ansvar på vad man jobbar med. Mm. Andra har inte det för exempel. Alltså det, det, det, det känns som att det blev för många olika bud samtidigt. Mm. Skulle det funka att säga att nu är vi bara en karriärreform för vi vill liksom Göra upp med den här grejen, att lärare ska göra allting själv. Att liksom, här, vi kan inte ha lärare som är i klassrum som gör allting själv och som liksom här fritt från sina kollegor. Så nu ska vi styra upp det. Nu ska vi ha några som utvecklar. Vi ska jobba på det här sättet. Det är ingenting och bättre eller sämre eller mer betalt eller inte. Utan liksom, nu ska vi bara så här, skapa en struktur där vi ser att alla i svensk skola jobbar ihop med sina kollegor åt liksom, tydligt definierade håll. Och, så. och det man kan definiera tillsammans med sina kollegor. med liksom det får vara slut på och grejer alltså Om det bara har varit ett spår. <skratt> och så kan man komma in med löner och så sen. För att det är en ganska naturlig del av en löneöversyn. Om man säger så här, hallå chefen, jag gör de här grejerna. Det gör inte någon annan. Eller liksom, min roll på den här skolan är så här. Mm. Och det är vuxit på det sättet. Och det måste synas i lön. Mm. Alltså, det är en naturlig konversation. Det är en naturlig utveckling. Du behöver inte liksom vara hård och ställa krav på din chef, egentligen. Mm -hmm. Utan det ska komma... Alltså, kan man tänka en sån struktur? Eller är det liksom... Att tvinga folk att jobba gratis. Vad tänker du om det? Jag, jag, jag, tror ju, jag tror ju egentligen att, att eftersom du inte har... Nu har vi ju den här strukturen som vi har med alla möjliga typer av lärare. Och det, jag tror det är därför man är rädd och mm -hmm. det är därför man skriker. Eftersom mm. vi har förstelärare och vi har de som har fått både första lärarskap och lärarlönelyft. Och sen har vi lärarlönelyft. Alltså jag tror mm -hmm. att det är väldigt, väldigt viktigt att i det, det här läget egentligen hålla isär... För att lära lyftet var bara, det var ingen karriärsreform alls. Det var bara ett sätt att öka lönerna. Sen kan vi diskutera om de gjorde det eller inte. Men det är ju egentligen ganska. Det var, det var ett sätt och det, det vet man då först. Alltså om man ger mycket till en del så kommer arbetsgivaren på sikt att vilja jämna ut. Och, det är en teori, tar, ja, det är en teori liksom, och det är den teorin man har följt sen kan jag ju ha en åsikt om det men om vi släpper den bollen för att den har skapat missämja och osämja och allt möjligt men det här tänker jag att om man, eh, egentligen så är det ju så att för att vara lärare så behöver du ju hela tiden utvecklas och du behöver ju för att utvecklas och att din erfarenhet ska bli beprövad och vetenskaplig mm. så behöver du ju utvecklas i ett sammanhang du kan liksom inte bara bepröva din egen verksamhet utan du behöver bepröva den tillsammans. Och det är det här som ja. svenska lärare och vi som kår har en väldigt lång väg att gå. För att här blir vi väldigt vilsna. Eh, och, det, det, och det menar mm. jag med mig, inklusive mig själv. Att det här med att vara transparent. Mm. Den här metoden använde jag och jag fick den här resultaten. Oh, vad, alltså så här, att att var, jobba i sådana här processer, det gör mm. vi sällan. Och därför så behöver vi ha lärare som kan leda sådana processer. Vi behöver mm. ha lärare som... Och, och om du då säger att det inte ska ingå någon lön det. Tar du ett ansvar så måste du ju ingå någon slags lön på slag i det. men jo, det, det jag menar med att det inte ska ingå någon lön där. Som jag skulle se som det första lärarlyftet. Så alltså här kommer automatiskt en höjning in med 50. Nej, utan när du har gjort det. Mm. Jo, men det, det är självklart att det, liksom, det mm. arbete du gör ska lära sig. Men, men någonstans... Alltså, om man tonade ner löner, ja. reformen i det här och mer gjorde till en, så att det här ska vara en karriärreform. Mm. Och självklart, med karriär kommer det högre lön, men det är inte det som är grejen, Nej. det är inte lönereform. Om vi bara kunde få politiker som inte pratar om det som ett för två olika saker, utan mm. man säger att det här är det som är syftet och sen håller sig till det. Mm. För det var ju det som är problemet med den första lärareformen, mm. att där kunde budskapen alltså variera beroende på om man pratar med departementet eller med. Ja. <laughs> Och det kan också variera beroende på vilken pratar man med Skolverket så fick man ett ytterligare ett bud. Eller hur. Mm. Men, men jag såg ett ganska intressant citat från personen Björn Åstrand som är för professionsutvecklingen i det betänkandet. Mm. Mm. För han är ju naturligtvis väldigt positiv till det här. Ja. Surprise. Han säger så här, de flesta lärare går till jobbet för att de älskar att göra vissa saker. Mm. Då vill de få utveckla de sakerna. Och det ser jag framför mig att det här systemet kommer att stötta. Mm. Det låter ju superrimligt. Alltså det låter ju som att se, poängen är att vi ska gå från att alla måste göra allt till att man får, förlåt, att man får specialisera sig inom vissa områden. Så. Mm. Ja, men jag tycker ju att det egentligen är, är jätterimligt att man får mm. eh, att man får eh, jobba. Jag, jag har ju jobbat och läst ganska mycket i mm. när, det, när det handlar om att, att liksom skapa kollegiala lärprocesser. Det är jag, mm. det är jag duktig på. Sen, mm. sen är jag inte alls Lika duktig på, som vi har, liksom, vi har ju en lärare som är hur grym som helst på att lära ut språk och språkutveckling via eh, liksom olika morfem och olika satsdel. Alltså hon, hon plockar ut mm. meningar och analyserar text ihop med elever på ett helt imponerande sätt. Helt fascinerande mm. är det Och det borde ju liksom fler elever få ta del av på ett sätt Och om inte annat så borde ju jag få lära mig hur hon gör i... Det är vi pratade om förut ja. det är, Och det matchar ganska bra det vi pratar om nu För att liksom det finns Tänken att det ska tre olika spår mm. i de här mm. Och, och då, då pratar man om undervisning, specialisering och leda. mm. ledarskap mm. Är de tre olika spåren som jag tänker ska finnas mm. Och det är väl en ganska bra poäng Att liksom man, man kommer åt olika håll mm. För att liksom, Någonstans ska jag känna så här, när man ändå har infört med de här karriärvägarna, alltså att liksom det här med att vara jävligt bra på undervisning mm. har inte varit ett karriärsteg. Nej. Utan du måste liksom vara den som delar saker, du måste utveckla saker, du måste liksom... Mm. Det, det är så här, ligga inom vissa områden ganska långt fram så kommer du komma bra. Mm. För exempel, alltså, om man ska vara kritisk till sådana som dömer, ligger man långt fram inom IT-utveckling. Mm. Vilket jag tror är en gemensam nämligen få Jag kommer ganska långt till digitalisering av vår undervisning. Mm. Det är en sak som premieras. Mer än kanske att vara asbra på fonem för exempel. Mm. Eller morfem eller vad, vad är det är du pratar om. <laughs> ah, ja. Jag har lyssnat så noggrant. Nej, nej, nej. Men, men hur som helst. Eh, <laughs> det, det är sent. Ja, ja hur precis. Men samtidigt om man är asbra på för exempel morfem. Det är inte mm. alls varit samma grej. Mm. Och här kanske man kan få lite styrsel i det. Mm. Och då tänker jag så här, alltså... På ett sätt kan man vara kritisk och tänka att nu ska staten börja styra ännu mer av skolan. Liksom. Att... Bara genom att definiera undervisning, specialisering och ledarskap mm. som tre områden. Mm. Kan man vara kritiskt till det eller är det så breda områden att det känns som att det här ryms allt? Ja men Jag tror, alltid, alltså, jag tror det man är rädd för och det det som mm. jag själv också kan bli rädd för. Det beror ju på vem det är som ska skapa mm. de här spåren. För är det, är det, liksom, mm. är det så att... Alltså, och vad ska innehållet vara och kommer liksom samtidigt som, som jag tänker att en, eh, ja, lärare, jag lärare alltså, jag tror att det här kan vara ett väg att gå att bli att vi blir mer professionaliserade och att vi blir tydligare i vår profession och att vi blir tydligare på vad vi gör men, men, men och, f, de här tre stegen om vi ska vara kritiska jag, räcker de räcker de inte risken är att det blir inte är tre steg tänker ju jag då det är att det inte bli, att det blir liksom ja att vi inte gör någonting mm. eh, förstår du vad jag menar att det, Nej, att, men jag, jag att det blir liksom att, att, jag tänker att tre frössiga är en jättebra bär alltså ja och att vi inte alltså, vi måste nog tänka att, för att om det blir liksom så att lärare ska bestämma själv en gång så, mm. så eh, var jag i en arbetsgrupp som som, eh, som jag skulle leda eh, det är mm. väldigt mm. väldigt många år sedan där och jag kom in nu och jag skulle rätta upp den och då visade det sig att de hade fått pengar från ett EU-projekt för att de skulle styra upp de skulle få liksom utveckla sin verksamhet mm. och då hade ingen styrt dem utan de hade helt och hållet fått en EU, eftersom det var ganska mycket pengar i det så hade de valt fyra helt vitt skilda områden mm. så en hade valt, alltså du vet, hade valt fyra ofantligt skilda områden som de skulle utveckla Eh, okay. och de, det fanns ingen röd tråd men det var utan de hade valt utifrån hjärtat eh, sig själva och då, mm. då, och då kände jag när jag satt där och jag skulle liksom leda det här att nu måste vi någonstans sätta oss ner och fundera på vad är den röda tråden i det här hur ska mm. det här utveckla våran verksamhet det här utvecklar er som personer men här, hur hjälper det här verksamheten kan vi hitta så, om vi då säger det först mm. Ett professionsprogram skulle styra upp Och liksom, såhär, mm. formalisera och strukturera upp det På något sätt mm. Men finns det inte en fara att det här blir Också ett sätt för folk utifrån Att styra skolans utveckling jo. Jag menar, Vi vill ju ändå att lärarna ska ha makten Över skolans mm. utveckling Över professionens alltså utveckling hur, hur, hur gör man Så att man vet att det här är någonting Som ändå stannar i lärarkåren senare? Sen ska inte det vara missförstått som varje enskild lärare Men det att vi precis. som går tillsammans Måste styra upp det Hur gör man det? Ja, alltså jag, jag tror ju att i början så måste ju den här de här som som ledare eh, från mm. statligt håll var jobba väldigt tätt ihop med professionen. Det måste mm. finnas ett givande och tagande, det måste finnas en dialog. Det måste det här som man pratar om lärandeorganisation kollegialt lärande en kedja i att man ser att om man utgår från elevernas behov. Mm. Och sen då ser vilken kompetens behöver lärarna i det. Då får mm. man, och sen alltså, utifrån det bygger ett professionsprogram. Just nu kommer vi behöva språkutvecklande arbetssätt för vi kommer att se att vi ser att elevernas språkliga kunskaper är sämre dels för att de läser, mindre dels för att de kommer från olika länder dels för att olika... Ja, då behöver vi stärka den kompetensen hos våra lärare och då, då måste det finnas ett program för det så tänker jag. Och då måste det jobbas liksom med alla led hur man tar fram mm. det här. Förstår du hur jag menar? Ja, jag förstår lite grann. Uh, mm. Hur du menar, och, och det låter ju supervettigt med mm. Alltså, i hela den grejen. Men det är livsfarligt, tänk om du sätter det här i händerna på en politiker som är lite, tror sig för mer. Uh, uh, Jan Björklund, Alltså som, som trodde att han kunde. Ja, uh, ha. nej, nej, men alltså, det, det är därför som jag tror att antingen måste skolkommissionen, som är någon sorts bred grupp, han om det, här, mm. eller så måste det hamna hos andra människor. Jag vill inte att det ska vara för mycket politiker som får frihänder jag, jag vill inte att det ska vara akademiker som får frihänder för att liksom, lärarutbildare är det inte de människorna som är ensamt vettiga människor att räkna ut det faktiskt inte Nej, men det, måste, det ju. måste vara en kombination av politiker, akademiker och praktiker och så måste det vara liksom någon sorts liksom marknad tillsammans och också för guds skull arbetsgivare alltså det är pinsamt hur många gånger som, som man, man kan se i huvudet som är såhär vi kan inte anställa med människorna för de kan ju inte. Mm. Det var allt från liksom när, när jag vet jag hade en diskussioneperson inom i Göteborgs för tio år sedan som var såhär Nu har alla våra lärare gått på 3. Mm. De enda som inte har gjort det är de, de som kommer från lärarutbildningen. Mm. Och, och då, då börjar man såhär, ja okej, okay, smart. <laughs> och sen så är vi fortfarande. Alltså de lärarna som kommer ut som är, är nyexer nu märker mm. ni marginellt sämre på, mm. på, på, på att hantera digitalisering och de förändringsprocesserna i läroplanen mm. en lärare som har varit med själva. Mm. Och, och, och där måste man ju tänka sig, nej, där uppe är inte lösningen på det. Men, men det måste finnas en, en kombination av det för att egentligen om man ska sätta fingret på det här, om man ska bli som liksom personlig där. Mm. Jag är 29-30. För guds skull, jag är 30 år gammal. Jacob. Har du fyllt 30? Jag har fyllt 30 för några veckor sedan. Nej, men... jag vet. Hurra! Jag har minst 37 år kvar i mitt yrke. Säg att jag har 40 år kvar i yrket. Ja. Så. Om jag bara fortsätter. Jag skulle ju utan större möda så som arbetet är nu inte göra någonting mer jag skulle bara kicka tillbaka och säga, nah, nu är jag färdig mm. och så skulle jag bara kunna liksom verka i 40 år, jag skulle bli bättre jag skulle bli mer erfaren, mer, mer erfaren mm. men, men det finns ju ingen som tvingar mig att jag måste gå en fortbildning jag har inga möjligheter att gå Så fortbildning alltså avnamnet. det finns ingen struktur, någon plan alltså, nu ska du in på service, nu ska du utvecklas vidare nu ska du uppdateras, nu ska du så det är ju bara sitt beroende på vad som händer. Mm. Jag har all möjligheter att gå vidare och fortbilda mig. Men det finns ingenting som säger att jag automatiskt måste det. Nej. På samma sätt som att det finns som säger att jag har någon möjlighet att göra någon karriär. att jag skulle kunna ha 40 år gå i pension. På exakt den posten jag har nu. På exakt den kompetensnivån som jag har nu. Mm. Och det är ingenting som folk tycker är konstigt. Alltså hur funkar det någonstans i ett kunskapssamhälle? Nej, men... 40 år, det är 2056. 57. Fan, jag vet inte så vilket år det är 2057 Nej men jag, Då, jag in, förstår ju att du, du själva Så vi inte kan ha det så Det är något det vi måste göra något åt du? Alltså, det, det, det, det är så det funkar mm. Och det är det som är så märkligt Och det är därför som liksom vi måste ha En progression för lärarkåren Där man förväntar sig att alla människor blir bättre Och att alla människor får vägstycken att bli bättre Så tycker jag också Och jag tänker att vi rundar av där mm. Internet i skolan i framtiden. Jag tror man kan använda internet på ett mycket smartare sätt än vad vi gör idag. För nu i skolan så använder vi internet till att ha mattespel- att köra på en Ipad eller på sajten- eller skriva ett dokument. Utan då skulle man kunna kanske lyssna på lektioner igen. För alla lär sig på olika sätt. Till exempel som vissa lär sig genom att en lärare pratar med en och man får ställa frågor- andra lär sig när man läser en bok och får sitta själv. Och det kanske finns sådana som också kan lyssna på en lektion och känna att man hänger med. Och man skulle kunna använda internet genom att på en, om man gör en sajt så kan man hänga med hela, på hela dagen vad de har för lektioner. Till exempel om man om de visar hur man kanske arbetar med bråk. Hur man hur alla tredjedelar och fjärdedelar och alla de delarna hänger upp. Så skulle man kunna lära sig det hemifrån genom att eh, kanske kolla på en lektion som de har lagt upp lärarna. Eller ja, så man skulle kunna ta hem när man är hemma. Om man vill känna att man inte bara ska ligga i sängen och vara sjuk. Utan man kan hänga med i skolan också. Vi här i school.